Vader, dank dat ons weet, jy is by ons en is hier. Vader, dank jy vir die tegenwoordigheid. Ons kom sien vir andere, vir die woordbring vir oog vader en ons sien uit om te luister. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. sy, dankie Goeiemorgen, dankie vir die bevestiging eens van die woord ook vir oogend um, Johan, wat begin het met die vrou wat aan bloedvervlieging geleid het wat so graag aan die, aan Jesus soom wil geraak het, en om in contact te kom met hom en um, Dit is so bevestiging ook wat ek wil deel met julle verochend Die onderwerp, dit gaan oor die kweek van een wenkultuur Nou, ek gaan soebykie geselfs oor kultuur verochend Soe kultuurperiode verochend As ons kyk na die woord, na die kern, na die kultuurgedachte oor wat beteken kultuur Dan is het eindelijk maar een type van een leeuwwyse Hoe ons leef, hoe ons sekere goed benader en hoe dat ons ons leven organiseert, en dan op einde van die dag is, spoel dit uit op hoe leef ek, my leefstijl, my leefwijse, hoe ek leef. Want jylle ons is kritis nie, ons sê altyd dat die wereld moet Christus in ons sien. Het is so, die wereld moet om in ons sien. So om Christus te kan sien, is die leefwijse, die kultuur wat ek uitleef, daar is een connectie tussen wie Christus is en die manier hoe ek leef. En jy weet ons, ek wil eindelijk begin door, door te onderskui tussen die twee ou bekende type van kultuur, en dit is die, as ek het zo kan uitdruk, die wereldse kultuur, die aardse kultuur, die sekulare kultuur. Aan die ene kant, en die andere kant dan nou die geestelike kultuur, wat eindelijk verwar is oor jaren een met een kerkkultuur. En dan gaan ons kyk na die wenkultuur, die waarheidskultuur, na die einde toe. As ons kyk na die sekulare kultuur, dan bestaan die sekulare kultuur daar buitenkant. Bestaan uit stelsels uit, wat vir ons sê so met julle werk. Dit bestaan uit oorleverings van wat ons geleer is, as, van kleins af is ons geleer om, om goed te beseekere manier te doen. Tradities van ons is gewoond om dinge op die manier te doen, en het is traditioneel, het is goed dat ons dinge op die manier doen. En dan natuurlijk, ons opvoeding het een baie groot rol gespeel, in die sekulare kultuur waarin ons staan, nee, opvoeding. Of het nou recht of verkeerd is, het is niet te sprake helemaal, dit is die ding wat die stempel afgedrukt het, wat baie van ons is die opvoeding wat ons gehad het, wat ons gekry het. En die opvoeding is gewoonlik gerichtsteen, ons praat Engels van, is underpinning tot dit, is een ding is om een sukses te maak in jouw leven. En daar is sekere definities van wat sukses beteken. Ons het die opvoeding gehad met die oog om suksesvol te wees. Je sê, ons, het, ons meet dit ook, meeste van die tyd, aan wens, je weet, profeit wat ons maak op die ende van die dag. Ek sê, so ek sê, ek sê nie, keer, daar is fout daarmee nie. Dit is, dit is deel van ons opvoeding is om een sukses te maak so dat ons op die einde van die dag kan voorsien in ons families en ons gezin, behoeftes, Ons meer het aan ons financiële vermoe om ruimte kan voorsien aan die financiële behoeftes van ons gezins. Jy weet, as ons kyk na die tyd wat ons spandeer in hy die kultuur, dan sien ons, meeste van ons tyd en ons energie word gespandeer aan hy die facet van ons leven, aan hy kultuur, om hy kultuur te leef. Meeste van ons tyd en energie gaan daarin. Dis ook om hierdie kultuur so sterk gevestig is by ons. Vooral as jy werksgedrewe is, is dit die kultuur wat by jou gevestig is van om succesvol te wees, om financieel te maak, dit te maak. Jy weet al die goede, werk op die ene van die dag is een uitvloeisel van hierdie kultuur, van, van jy weet, die wereldse of die circulaire kultuur. Kyk ons na die volgende ene en ons kyk na die geestwereld. Dan, soos ek net al gesê het, ons het, jaren in het ons die, die geestwereld en die kerkwereld met mekaar verwar. En ons het aanvaard, as ons praat van geest, dan praat ons van kerk. En ons praat van die kultuur binnen die kerk. Dis waar uit ons kom, ons woordels leed daar. Het leed in die sekulair en het leed in die kerkskultuur. En, wat vestig hier die kultuur by ons? Wat het dit gevestig? Wie eens oorleverings wie eens dogma, sekere beleidsdokumente, wat vir ons gesê het, dis die richting, dit is waar in ons gaan, en dan ook, een groep mense, wat in beheer was, wat in beheer is van hierdie, van hierdie kultuur, en wat wil hee, dit moet gedoen word, en dit moet nie gedoen word, jy verstaan, en dis ons wortels, ons kan nie daarvan weg, jy weet, hou moet kyk na dit, want dit is, Ons gaan net hier alweer kom. En as ons kyk na traditioneel, nee, word al baie min tyd gespandeer aan hierdie type van kultuur, die kerk of die geestkultuur. En is, is het gewoonlik gereserveer vir een sondag. Traditioneel is het een sondagding. Okay? En daarom is hierdie, en vooral die christelike godsdienste, is hierdie kultuur nie, nie so sterk gevestig, soos bijvoorbeeld die sekulare Die, die wereld gedrewe kultuur nie. As ons kyk na ander godsdienste soos die moslims byvoorbeeld, dan sien ons dat hulle is baie meer, jy weet, kultuur gedrewe in termen van hulle godsdienst. En as ons terug op die geschiedenis van die kerk, dan sien ons dat in die vroege kerke, het hulle baie groot rol gespeel in die sekulare lewe. En was daar nie duidelijk scheidsleine geweest tussen die kerk en die ene kant, of die geestelike wereld en die sekulare wereld. En as jy kyk na die Romeine en die Roemse kerk, die invloed wat hulle gehad het bestaar in die wereldse economie byvoorbeeld, dan sien ons dat hulle het die wereld geregeer van die kerk uit. As jy kyk na die feudalisme en, en die merkantelisme, vooral, vooral die vroem feudalisme, het hulle een groot rol gespeel in die economie en die geldmacht van die wereld. Vandaag kan ons ook vraag, vraag oor wat is die rol wat die jure speel en die moslim speel in wereldwijd in termen van, van die machte wat ons daar buitenkant krijg. Ek het doelbewus met die inleiding begin so dat ons ons self kan in die mate kan speel ten opzichte van jy weet, en ek geloof dat Godse geest vir ons iets wil vertel van dit. Jy weet, en dit is hoe ek in my hart voel daar oor. Um, ten opzichte van die twee werelde waar in ons wortels gegrond is. En dan kan nou vir ons die vraag afvraag, vandag nog, jy weet, wat is ons belevenis van die sekulare wereld? Jy weet, die, die wereldse beskouwinge, en hoeveel tyd spandeer ons rechtig aan, aan die facet van ons leven? Wat ek sien is, in die sekulare wereld, is dat ons bevind ons dageliks in die wereld, en ek wil, dit is so, ons kan nie daarvan wegkom nie. En Jezus sê ook, en ek het moest staan duidelijk aan Johannes 17, dat Jezus sê ook, Vader, ek bid nie dat jylle moet wegvat uit die sekulare uit die wereld uit nie. Maar wat ek vir die vraag, Vader, is om bid, en dan sê hy, dat jylle van die bose sal bewaar in die wereld. So dit is gegewe. Dit is ons, dit is ons terrein waarop ons, waarin ons leef. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Die vraag is net, wat ek en jy vir ons moet beantwoord binnen in die sekulare lewe is, hoeveel tyd in energie spandeer ons daar? Hoeveel tyd spandeer ons daar, in die wereld? En hoe sterk is die kultuur gevestig hier in my denke? En jy sê, want as ons dan nou hoor wat sê, wat sê Paulus Romeine 12, 2, wat jy aan laatste sondag oor gepraat het, van die verandering van die denke, waarover gaan het eindelijk? Dit gaan oor die verandering van ons denke ten opzichte van van die kultuur waarin ons wortels leek. As ons kyk na die geestwereld in termen van die kerk, dan sê julle saamstem dat traditioneel is daar geestelike doodheid binnen in, in die milieu. Omdat oorlevering tradities, hierdie goede wat ons die ritueel is in sommige van die kerke en laaggoede, kan die geest blaas binnen in die mens nie. Mense kan die geest gee nie. Ok, en die ding is net, is dat uh, die mens kan ook nie, kan ook nie die siel van die mens red nie. Daar was net een wat het kon doen, en het was die Christus geweest. En so, wat ons sien is dat, is dat daar te veel focus is, in dit wat dier mense gedoen kan word, en die wet reels van mense, En die dood van Jesus Christus in baie gevalle is een toeboek. Kerke sê dit, mense sê dit, godsdiense sê dit dat Jesus gesterwe het, maar die implikatie daarvan kom nie by die mens uit, dit is een toeboek, dit is verseel. En Paulus praat in, in Korinthies daarvan, van die bedekking, nee, ons weet het. Hoekom is het so, dat daar soveel jare gesweig was, oor dit, die eerste rede is die wettiese aard, van die godsdiense. Die tweede rede, so, so ek sê, is die verdraaiing van Godse karakter. Die derde ene is, dat hierdie verdraaiing van Godse karakter het mense afgeskrik. Hulle wil niks met Godseens te doen nie, hulle wil niks met die kerk te doen nie. Want wie wil nou so God ontbid? En die effect daarvan op, op die geloof van mense, is dat, is dat geloof word afgesnui. Ek gesê met soveel mense oor hierdie aspekt, wat hulle nog steeds geloo dat ons met sekere goed is doen, en hulle sekere goed aan tekst aan God kan sit, oor sekere gebeuren en goed, en die effect daarvan op hulle geloofslewe. Dan sien jy, hoekom dit is, dat daar soveel so doodigheid is, en doodsheid is, binnen in, in ons sogenaamde geesteswereld, en in ons kerkwereld. En nou wil ek in ons met nader kom, wat bepaal die kultuur in hierdie gemeente van ons? Wat bepaal die kultuur in hierdie gemeente? En ek wil hier met vir jouself die ding uitmaak, wat bepaal die kultuur, en wat van die kultuur, want is het, voor baie van ons, is het een totale nieuwe kultuur gewees, van wat bepaal die succes, wat bepaal die kultuur, die waarheidskultuur, ek wil het noem, die wenkultuur, in ons gemeente, nie net in ons gemeente nie, maar ook in baie andere gemeentes, wat werkelijk vir die waarheid uitgekom het, en ek wil het so samvat, en dis wat my getref het, En as ons kan dit vergelyk, ons kan hierdie kultuur in ons gemeente kan ons vergelyk met die die kultuur ook in, in andere ander gemeentes. Maar wat vir my uitstaan in ons gemeente is dat is dat God se hart bepaal in 'n groot mate ons kultuur. Die karakter van God bepaal in 'n groot mate ons kultuur, die kultuur in in die gemeente die derde ding wat ek sien is, is dat die verhouding tussen my en God, die persoonlijke verhouding, bepaal die kultuur van ons gemeente. Hoe ek Godse hart, hoe ek sy karakter in die persoonlijke verhouding beleef, gaan bepaal hoe ek gaan optreed. Is dit nie een kultuur nie? Is dit nie een uh, denkwijse, is dit nie een uh, nieuwe denke, wat is nou van praat nie? Een nieuwe kultuur, wat ons van praat nie? In ons gemeente vind ons nie hierdie goed van, van oorlevering. En uh, dis iets wat jy ou sal waak, sal moet waak, is van oorsee, praat, in ons gemeente. Ek hoor hierdie ouse getuie, en ek hoor die ouse getuie, maar ek self het nie een getuie nie. Dan is ek bezig met hoerse godsdienst. Je sê, dit is net in een persoonlijke verhouding met die vader, waar ons die exchange van, van niewe denke kry, van die uitruil van denke kry, is wanneer ek en hy in een persoonlijke verhouding met mekaar staan. Dit is wat Johan ook gesê het, van, om gekonekt te wees, om daar te wees, want onthou, daar is nie nou my Mooses en daar nou my iemand tussenin wat met my praat oor hoe daar hierdie ding en hoe daar die ding en jy, jy moet hierdie ding so doen, jy moet dit so maak en ek sien jou leven like so maak, jy moet jou leven so verander sodat dit en dit kan gebeur nie, jy weet dit is, a, hierdie ding is een persoonlijke verhouding nou, So God praat nou met elke van ons persoonlijk. In die nieuwe kultuur, en die wenkultuur, praat God met my en jou persoonlijk. En dit bepaal hoe ek gaan optree. Je weet, wat sy liefde wat in my hart is, wat ontplof binnen in my, dit is die liefde wat my sekere goed laat doen. Ons praat hierdie week oor verantwoordelijkheid. Waar kom verantwoordelijkheid vandaan? Um, van gehoorzaamheid aan God. Is dit iets wat ek gaan leer en sê, hier so staan een skrif en ek wil nou gehoorzaam wees aan daai skrif? Of is dit een hard ding? Je weet, in een persoonlijke verhouding, kom het net en, uh, en hy praat ook hier van, dat hy so opgewonden daar dat die die wet nou in ons harte geskrywe is so dat ons nie nou dit van iemand anders moet hoor en, en dat iemand vir ons sê, woordiesel, so, boetas en sissies, jylle moet nou gehoorzaam wees hy die week, jylle moet nou veramwooligheid aanvaard vir hy die en vir dit nie. Daie veramwooligheid, daie gehoorzaamheid is een vrug nou van ons verhouding met die vader. Dit is nou een vrug. Dit is nou iets wat natuurlik kom. Jy sê, dit Dit is deel van die kultuur, dit is deel van die leeuwwijse, wat automatisch gaan ontstaan, zonne-effort, effortless, gaan dit ontstaan, gaan dit net gebeur. Ontstaan in die begin van die nieuwe jaar, en ek het al die wense gehoor, en al die boodskappen, julle het seker ook op die, die SMS'e en op die e-mails, al die, die boodskappen gekry van goeie wense, en van al die mooie dinge van die jaar wat voor julle Hoe beleef ek en jy dit? Hoe beleef ons dit? Daar is twee maniere, hoe ons hierdie 2014, wat voor ons leeg kan bekyk. En die een manier is, is om, dit, om, om ons focus daarop te sit, om hierdie 2014 aan te pak, vanuit wereldkultuur, en ook vanuit een waarheid of een wenkultuur. Nou ek wil, jy weet, en dis, net jy kan het vir jouself uitmaak, en jy kan vir jouself antwoord gee op dit, oor wat is werkelijk in jou hart? Wat is dit wat jy bedink in jou hart oor 2014? Jy sê, niemand kan dit vir jou doen, en jy self weet wat in jou gedagtes is, wat jy in jou eie gedagte het vir 2014. Wat die plan het jy vir 2014? Wat die voornemens het jy vir 2014? Net jy weet het. Jy kan het ook met jou weerdere helft, dan kan jy dit sommige van het deel. Maar wat bedink jy oor 2014? En um, jy weet, daar is een groot gevaar in die hele denkproces oor 2014. Jy kan of dit bedink as een groot onzekerheid en het beleef as een totale onzekerheid, jy weet nie. Jy kan het bedink uit die vrees oogpunt en sê ek is, ek vrees in 2014, van dit en dit en dit is goed wat moet gebeur hierdie jaar. En ek weet nie hoe gaan ek het maak nie. Dus, jy sê alweer het. Maar ek wil ons met prakties gaan kyk volgend, na na Godse hart. Ons sê mys, dis die kultuur van ons, van ons gemeente. Is, wat is, wat is Godse hart? Wat is, wat bebroei hy vir ons en sy gedagte is. ons met gaan kyk na Jesaja 54 en ons gaan nou dier, is so 17 verse wat ons gaan dier kyk na die opskrif is van hierdie gedeelte is die toekomst van Sion. Nou, jy kan net so wel jou naam daar inskrywe. Die toekomst van Kobe 2014 verhandelie. Jy weet, ons kan ons naam daar gaan inskrywe. Jy sien, ek breuk een praktiese voorbeeld, want ek het van die verleding ook al gesê, is dat ons met ons self raak lees in die Oud Testament. Dat jy op die ons kyk na die Oud Testament en sê, dit het daar jare gebeur, maar dit is Godse hart vir ons, dit wat hy version vir Jerusalem bedink, vir die volk Israel bedink, bedink hy vir ons as mens, vir elke op aarde bedink hy dit, dit is niet vir een zeker uitgezoekte groepie mense nie, dit is vir elke van ons, dit is net een kwestie van, het ons een kultuur ontwikkel om dit raak te lees wat hy oor my sê en wat hy oor my bedink, so, as ons kyk na Jesaja 54, dan begin hy by die eerste vers en sê hy, jubel onvruchtbare, wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel, en juig, jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die ensame, is meer as die kinders van die getrouwde sê die heren. Maak die plek van jou tent weid, en laat hulle die doeken van jou tentwoning oopspan. Verinder dit nie, sê hy. Met ander woorde, die tentewoning, waar is die tentewoning, is ons lichaam, is wie ek en jy is. Hy sê, maak oop die plek vir die tentewoning. Hy sê, span hierdie lappe, die doeke van die tent, maak het oop, span het oop, en hy sê, moet het nie verhinder nie, maak die lijne lang, en slaan jou penne stuif in, sê die verwachting wat hy vir ons, wat hy vir ons gee, hy sê, wees vloelik, wees bly, oor die toekomst, wat voor hy vir ons in 2014, hy sê, wees bly daar hy sê vir hy, maak oop jou denken, vir dit wat gaan gebeur in die jaar. Ons weet moos wat hy vir ons bedink. Dan vers 3, hy sê, want jy sal rechts en links uitbreek, en jou nageslag sal nazies in besit neem, en verwoeste stere sal hulle bevolk. Hy sê, wees nie bevrees nie. Moe nie bang wees nie. Al vrees uit die scenario uit. Moe nie beskaamd staan nie, en vrees geen skande nie want jy sal nie nodig hee om te bloos nie, dink een bykie oor dit, oor die jaar wat voel hee, hoe bang wees vir skande nie, jy sal geen rede hee om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jongheid vergeet, en aan die smaad van jou weerweeskap nie meer dink nie, dan wat dit wat voorbij is in 2013 is voorbij, dit is kla afgehandel, ons focus is nie daar nie, ons kyk nie meer daar toe nie, want jou maker is jou man, Jou maker, wie jou maker, wat bedoel hy met die maker, jou maker, die ene wat jou niet gemaakt het. As jy nou, nou, nou jy saai 53 lees, dan sê jy sien, hoe beskryf hy Jesus' sterwe aan die kruis, en die smarte wat hy gedra het, en dit wat hy vir ons bewerk het, in termen van gerechtigheid in die kruis. Maar daar in ons achterkoppe, sê hy, jy is niet gemaakt, jou maker is jou man, wie is hy? Die heren van die leerskare en ons sê vir van millions van die, die engele staan gereed om sy troon miljoene van hulle staan om sy troon en hulle bewonder sy kroon van Christus in die geest wereld dit is waar, waar ons toekomst le ons toekomst le nie in die, in die wereld in die sekulair nie, ons toekomst le nie in die geest hy sê in die heilige van Israël is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Want soos een verlaten vrou en een bedroefte van gees, het die Heere jou geroep. En soos een vrou uit die jeugdheid, as sy versmaad was, sê jou God, vir een oomlik, vir een klein oomlik, het ek jou verlaat. Maar met groot ontferming sal ek jou vergader. En ons weet nee hy sê in die uitstorting van toren vir een baie klein rik, uitstorting van toer en waarop, op sonde, op sy sien was het gewees, ek vir een oomlik, my aangezicht vir jou verberg, en die oomlik van, wat hy sy aanzicht, van Jesus verberg het, het hy ook die aangezicht, van die mensdom verberg, want ons is in Christus is ons, vir een oomlik, net vir een oomlik, maar, sy, met eeuwige goede tierenheid, ontverm ek my, oor jou, sê die Heere, jou verlosser. Soos die daar van Noach, is dit vir my, soos ek gesweer het, dat die waters van Noach nie meer oor die aarde sal gaan nie. So het ek gesweer, dat ek nie op torenig, op jou toernig sal wees, of jou sal dreig nie. Hoor nie die belofte wat hy vir ons gee, vir 2014, dat toern bestaan nie in Godse wo woordeskat nie om kwaad te raak vir ons, bestaan nie in sy woordeskat nie, want sy toren was op sy sien gewees, en hy sê, ek sal jou nooit meer weer dreig nie, en hy sê dit nie somme net nie, hy sê, ek zweer daarby, dat het nie weer sal gebeur nie, hy sê, want berge mag wijk, en jy mag wankel, maar my goede tierenhuis, sal vir jou nie wijk nie, en my vrede verbond nie wankel nie, sê die heren, jou ontvermer, hy sê, jy ellendige, dier storms gejaag, die ongetrooste, kyk, ek le jou stenen in sierklei, en ek grondvest jou in safire, kyk net hoe bou hy ons, kyk net vir 2014, die plan van God, om ons te bou, om ons op te bou, om ons op te heef, en jou borstwering maak ek van jou robijne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmeer, van eerige steentes, Dis hoe hy ons wil opbouw. En hoe hy ons opgebouw het dier sy sien. Dier dan ons die gerechtigheid te gee. Om recht te wees voor God. Hy sê en al die kinders. En al jou kinders. Sal dier die Heere geleer wees. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Dis dit nie een awesome belofte nie. Dier gerechtigheid. Sal die bevestig word. Wees ver van verdrukking. Hoor hy wat sê, wees ver van verdrukking. Dis om Johanse woorde te gebruik vir ochend van, om gekonekt wees. Want as ons gekonekt is, is ons ver van verdrukking. En dan die volgende wat hy sê, wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevreesd te wees nie. En ver van verskrikking, want dit sal so nie by jou kom nie. Ver van verdrukking, ver van verskrikking, 2014. Wees ver daarvan waar is ons ver as ons by hom is, as ons geconnect is met hom, by die rots, want dis die rots waaruit ons gekap is, as hulle ook die aanval begin, as hulle ook die aanval begin, luister wat sê hy, dit is nie van my nie, oor die Godse hart, sy hart is net goed vir ons, en dan sê hy verder, wie jou aanval, sal oor jou val, is dit nie kruid nie ouwens, die zekerheid vir 2014. Kijk, ek het die smit geskapen wat die koolvier aanblaas en die wapen voortbring volgens die ambag. Ook het ek die verderwe geskapen om te verniel. Hy sê in vers 17, hy sê, elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitrug nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerle. Nie aan die ouwe nie. Jy sal dit weer lewe. Jy sien maar die geheim lewe, wat jou aangeziet volgen, om in sy soom te vat. Hy sê dan, dis die erfdeel, oor jy, dis die erfdeel. 2014, die beloftes, wat God vir ons Het dis ons erfdeel. Van die knechte van die heren, en, hulle gerechtigheid, was uit my, wat uit my is, spreek die Heere. Ek ben net he, ons moet um, um, op sommender gewees. As ons nou kyk na die 17 skrifte, kyk wat al ons uit die skrifte uit, uit die 17 verse uit. Hy sê, juig wees blij, want hy is opgewone oor, oor my hoopvolle toekomst. Hy sê, verwag groe dinge, grote dinge as wat ek en jy kan bid of dink oor wat nie in ons, ons, ons denke is opgekom het nie, wat ons oog nie gehoor het, en ons oog nie gesien het nie, vrees niks, en vergeet die verlede, kyk voor en toe, my maker, hy wat my niet gemaakt het, is my man, my hoof, hy is die le lere van die leerskare, as jy verder gaan lees, en sy sien, sy gins, is verewig, het is verewig, kyk na die engelse vertaling ook, is so, al awesome wat hy dit stel, Jy weet dat, dat sy gins, sy mercy, is vir altyd. Dit is nie net vir a sekere tyd gewees nie. Dit is vir altyd. En die beste van alles is nie, is dat God beloof het, hy sê ek zweer daarby, dat ek nie sal vir ander daar oor nie. Ek sal nie vir ander nie. En is, wat nog my, nog grijt is van hierdie, is dat God self hier praat. Dit is nie dier iemand wat hy praat nie. Je saai dit nie geskryf, maar God het self, hy praat in die persoon van God word het gesê, jy weet, dit is so awesome, hy sê, berge mag weik, jeewels mag wankel, maar sy gins sal nooit weik nie, sy vrede sal van my nie weik nie, en dit is, jy weet, want, want hy is vrede, hy is die prince of peace, hy is vrede, so as ek behom is, dan ervaar ek vrede, dan ervaar ek die peace, wat hy van praat. Hy gee aan my en my kinders, gee hy waarde. En dan, Jesus bevestig my stand, ons weet van die mantel, van gerechtigheid, wat hy as persoon vir my aangetrek het. Ek het het nie aangetrek nie. Ek het het nie opgevat nie, want ek kon nie. Hy het het vir my aangetrek. Hy sê, gerechtigheid wat hy persoonlik vir my aangetrek het, in sy dood, in sy oorwinning, in sy opstanding hy sê, wees ver van verdrukking, en wees ver van verskrikking, en dan, dit wat Jan ook gesê, die laatste rek, wees, op die weg, wees op die uitneemende weg, die weg van liefde, wees daar, hy is aan my kant, en dan sê hy, onne het ons gesê, moes, dis alles my erfdeel, dis klaar my geskink, daar is geen registratiekoste nie, Daar is geen executeerskoste van hierdie boerel nie. Ek is nou, so, die is so oefening van, van die boerel, van, waar mens al die, die goede moet betaal, verprokke reeskoste, en is executeerskoste, en is al die goed. Dit is, want sy is erfporsie, is een erfdeel. By God is daar nie, daar is nie kostes die kostes nie. Dit is een geskenk. Die volle pakket is vir ons gegeen. En is vir my en vir jou met op te vat, Jy sien die kultuur, om terug te kom, en daarmee wil ek afsluit ook, is dat die wenkultuur is een kultuur wat, wat dier my gevestig is. Dit is nie een kultuur wat dier mense gevestig is nie. En dan gaan volgende week, gaan, ons, gaan, ons, gaan ek bieke meer uitbrei oor die verhouding van die wenkultuur. Jy sien die sukses, as ons kyk na die praktijk na sportspan, wat die wenkultuur aangeleer het, waar wenkultuur gekweek is, gaan daar ons op die veld nie meer die gedachte van 50-50 nie. Gaan ons het maak, gaan ons het nie maak nie. Kies, ek hoop ons gaan het maak. Ons staan in begin van 2014 met een wenkultuur, kan ons nie sê, maar ek, weet nie, is my onzekerheid, ek is bang vir die ding, en ek is bang vir die ding, ek weet nie, dit is een groot onzekerheid. Mesewele, ons praat, ons praat die taal. Jy sien, as ons saamsteem oor wat God sê, oor ons, wat hy sê vir ons, oor die toekomst, dan moet ons tyd maak om hierdie kultuur gevestig te kry. Want daar is konflik, en dis wat ons in ons lewe is beleef, dis wat ek beleef, is daar is konflik tussen die wereldkultuur en hierdie wenkultuur van van die waarheid, daar is konflikt, hoe klaar ons die konflikt op, wie eens, ons gaan nie die wereld weggevat word nie, ons is hier so, ons bly hier maar ons moet af, ons moet afrap, ons moet afwryf, af in die wereld, waarom met wie ons te doen ek maar om daarby uit te kom, want die ene is tydloos, die ene is effortloos, Daai ene van afgee af is effortless. Maar daar is een voorloop tot dit, waar daar tyd moet ingaan, waar daar energie moet ingaan. Dit kom nie net nie. En dit is een verhouding. Om te lees in die woord, om met die woord uit te kom, om dit te lees, om het te hoor, om het te bedink, om het te spreek, daar goed vat alles tyd en jylle sal sal my stem, is dat, dit is kritis, om een wenkeltier te vorm, om een wenkeltier te vestig in my leven, verg van ons, tyd en energie, en dan gaan ons, in die begin van 2014, staan ons dan veroogend, en ons sê, 2014, daar is nie een tikkie van, van vreesachtigheid by my, oor wat in 2014 gaan gebeur het, As ek my hand in Godse hand het, die mantel van gerechtigheid, wat hy vir my aangetrek het, as ek dit verstaan, is die pad wat geloop word, is nie een pad wat ek uit my eie weesheid, uit my eie gaan kies nie, maar is een pad wat ek gaan wandel, een pad wat ek gaan loop, met die weesheid wat ek van God krijg. En waar krij ek ek dit? Ek krij dit door tyd te spandeer. En ons kom elke slag terug hier nou toe ons. Ons kom elke slag terug, as ons, maar ons moet hoor by hom. En die enigste manier hoe ons gaan hoor, en hoe ons is door die wenkultuur gevestigd te krijg, is door om by hom tyd te spandeer, saam met hom. En in sy woord, in Hebraus 1 het ons mis nou gesien, is dat hy praat met ons door sy woord. Dis, dis hoe God met ons werk. Hy praat met ons door die woord hy sê vir ons dat, kijk, daar is een stem achter jou praat, en hy sê sê, die pad, loop die pad, dit is die pad met ons met wandel, maar hy doen het hier sy woord, en sy geest openbaar het in ons, so dat ons met die ander oog kan kyk na 2014. Um, so, uh, ek sê julle, rechtig, en dit is die laatste ene oog daar, um, met die persoonlijke ontdekking, uh, van, van, van Godse beloftes, nie oor wat Jan sê nie, of wat ek sê, of wat Anna ou sê nie, oor Godse beloftes nie, maar jy self sal ontdek, een belofte wat God in jou hart veel gee, die belofte is die waarheid, en die belofte kom uit, en um, ek daag jylle om te gaan ontdek, wat die breedte, en die diepte, en die hoogte van sy liefde is, en dan, doen afstand van die sekulare kultuur, en al die die goed, vestige kultuur van verhouding. Vestige kultuur van die wenkultuur wat ons van gepraat het. Dit is die enigste plek, ouwens, waar ons zekerheid het. As ons uit die menselike oogpunt moet kyk, van die sekulare moet kyk na wat die jaar moet gebeur, dan sê ek vir jou, gaan ons, is ek onzeker. Dit is so. Dit is menselike onzeker te wees. En is al goed wat my vreesachtig maak. Maar ons oog is nie daar nie. Ons oog is op, is op hom, soos wat hy vir oogend beskrywe het, al die beloftes wat hy vir ons gee, is dat ons, nie, ons, ons hoef nie te vrees, nie. ons oog is op om, en ons hand is in sy hand, ok, ek sê julle daarmee, vader, waai dankie vir die woord vir oogend, en dankie vir, vir elke belofte wat hy vir ons gee in die woord, want ons weet is die waarheid vader, en ons kan het getuig het, ons eie levensheid kan ons getuig, van hoe hy een waarmaker is, van die woord, hoe hy getrouw is aan die woord, dat, Die berge kan wankel, heren, en die hevels kan skuif, en alles, maar die woord staan vast, verewig staan hy vast, die guns oor ons staan verewig vast, die liefde, die lewe oor ons, wat hy spreek oor ons, die goeie lewe staan vast, verewig, hy sê dat het nooit sal weik nie, dankie daarvoor, vader, dat ons soos, dat ons die zekerheid kan heen, Dank dat jy ons bystaan, dat jy, dat jy daar is vir ons. En daai daar wat ons, wat ons voel ons wil val, en wanneer ons val, is jy daar om ons op te tel. Jy sê dat jy nooit die rug op ons draai nie. Dank dat jy ons optel, met nieuwe kracht, met nieuwe moed, en nieuwe inzicht, nieuwe weisheid, om in die pad saam met jy te loop, heren. Ons eer die liefde heren, heren. Ons bid het alles in die naam van die Seen. Amen.